Jó reggelt, bisai lakói! Hogy aludtatok, milyen volt az álom a szemetekben? Csiga biga, csiga, csiga biga! És még nem is hittem. Uh, kezdjük el. Ma elsőnek a Kacsa Horror Picture Show következik, ahogy ígértük. Itt az élet kurva jó, Mert ez Beside. Kristal fekszik Zoli atyán, Ez mind B side. Følgende, nem kell ezt, tarts tæzben! De ha fælsz, så hargass b Podcast! hú! Sok jó zenét és forságot átérsz! hú, Míg a kultúr mocskosságon átérsz! Høy kaland a b -B -B -B Podcast! Hú! Folytatjuk intellektuális beszélgetésünket A műsor vendége Mátyás Nincsenek információi erről Egyáltalán ki sem derülhetett még semmi Hát mondjuk ebben a stúdióban nem kell ezt külön hangsúlyozni Elnézést művész úr ön ismeri ezt az adást? Igen, de hát az nem jelenti azt, hogy van rálátásom a ügyekre. Értem, akkor menjünk tovább! Valami hülyeségre Most éppen egyedül vagyok itthon, szóval nekem kell megetetni a macskákat is Mind az ötöt Hát igen, vidéken már csak így megy Van négy-öt Harc nekik enni maradnak, hanem akkor is, csak mellé nyávognak is. Az öt macskából négy agresszív, egy meg sovány. Ő a kedvencem a babosmák, direkt megnéztem, mikor vágtam nekik a kutya szalámit, mindegy, ezek úgysa olvasnak. És ennek a gyámolt direkt többet dobtam, mint a többinek. De ez annyira sut, ahogy még azok jól laktak, ez még mindig az egy kis falatjával keresi a biztonságos helyet végül el, a többiektől egy olyan jó tízméterre. méterre, baromi lassan megeszi a falatját, és mikor visszaincsodálkozik, csodálkozik, hogy nincs már kaja. Nem tudom, mérjelyen buta lehet, hogy slankít. No, nyávogjon helyettünk valami más. Ah. Ma Játék és Múzsika 10 percben. Aki kérdez, szólja! Aki válaszol, Üdv a műsorban! Jöhet az első kérdés? Persze lökjed! Na figyelj! Hogy hívják a kereszténység központi személyét? A zsidók királyát, aki meghat bűneinkért és harmadnapon feltámad? SONGOKU! Még kettőt találhatsz? Ronald McDonald! Ez sem az igazi? 3,14 Segítek! Jével kezdődik hmm. Jézussal végződik Jézussal végződik Jé! A második kérdés már nem sok a lejáratásodért megy, ezért ajándékot is kapsz. Szóval, milyen alakban jelent meg a sátán éva előtt a paradicsomban? Fásziádám. Nem, egy másik állat. Teve. Nem, amelyik De a melyik sziszeg. Na, mondtam már. Jaj, már meg volt vagy akár egy pók, már is mutatjuk a nyereményed! Fogj Jézussal! Itt az új kinektikus biblia, cipelj keresztet, kocogja napkeleti bölcsekkel, hirdest az igét, földön, vizel, levegőben, a kalória égető csodatét ellen, sem egyszerűbb, és ez nem minden! Most a készlet mellé ajándékba kapsz egy vérnyomásbarát utolsó vacsorái receptkönyvet is, melynek utolsó oldalait különféle aromákkal vontuk be, hogy húsvét előtt akár azokat is megehesd. A bölit és az edzés Jézussal még egyszerűbb. Tartsd a vonalat, az első áldozóim már írják az adataid. És most kedves testvéreim, emeljük fel a szívünket! Fölemeltük az Úrhoz, adjunk hálát, mondjuk egy szép dallal! Jöjjön egy királykeresztény karaóki, alá Zoli Hitremény szeretet! Nagy Károly, kész a szívem! Kæz a szívem, Mert neked feldíszítem Stråndshækket elé állok Mert jelenni teddre vágyok Wow, wash man! Valaki hozom, sem mi se Mit adják, el elhasznált ruhát? Levetem a gondjaim Szomja szívvel elindulok feléd Az örömös vényein A hátam mögé minden és nem más, másra, más, csak te rád. Dobtam minden kincsen valóm, valomjón nincsen Ezért... Jeg er stadig som dig, det er det, jeg mener. Jeg adommer ved du, jeg mærker dig. I denne præcis os i Min derhvor min sødelse bliver i det sætter mig i tid og tælptes men kærligt er så rettet og S også ager i bøtteshige det er vist der, jeg også gør det vagy a Og det er sådan, at Sådan er slidt af, jeg kan ikke engang tage det, jeg er befeje med, Zorio, poppy, og Biblia, amen. Krista, hallod, ez már hülye zenénk? Lemaradtam. Nem, ez még Zoli atya Jamborea. Ó, értem. Nagyon fülbemászó. Sehő zs a hungarom meme hullam hogép a sony inest nem egy rossz dolognak tartom kend sípen ápolt te annyá nyölünk vissza felé magyarításának helyes módja lehet az ilyen. inesnek kedjova hordom csavarincet de te bagorettad a ször megost a szebreje csak kurtója bilo sen tet mix bilo sonya duri stok adat chegou tussen now jump it man or could better your on outsawsh board road Horror! Tibornia out the papers and the trash. Are you don't get those pending cash? you If you don't scrub that kitchen floor. Hey, yeah. You ain't gonna rock and roll no more. Don't go bad. I'm Ismét trash moslékos hetünk van, és újra szavazásba bocsájtottam pár szörnyűséget, hogy válasszatok ki a nektek tetszőt, hát igyekeztetek. A, hét a hét filmje, hét filmje halál a, a, a szörfös nácikra. nácikra. Ilyen címnél neki se állok szeszt nélkül. Sztorit akartok? Hát vannak itt náci szörfösök, akik rivalizálnak a környék többi bizar bandájával, és megvennek egy néger srácot, akinek a mamája bosszút forral ellenük legalábbis én ennyit vettem ki részletek. Dsungelharcos, kinézetű, ufóhajú statiszta kölkök, horok horogkereszt a pofikon, horog surf deska, még a blédis horogkeresztes, harmadik snit, és már belóg egy mikrofon. Ajaj, valaki benyomta a dem Motoros kurva hímzett horog kereszt a pólókon Adolf nevű félmexikói zsivány Stílusosan Éva nevű nővel Horrasztó pákával cigi meggyújtás Kampókezű srác Ráspolyan reszeli az öklét halat süt a kampóján a tábor tűzben Biblia szorongató nacionalista fekanéni, Szápakocsi Olcsó zászló Rambó van a feszülettel Pozentrogerban Ezeket a deszkákat akár pényben is rajzolhatták volna Mi ez? vacs Hitlerrel? Agresszív rágózás Szelek. Latexban. Szörfezik a srác, aztán a hullámokra fittyethányva, mint megváltja Adolfot, helylezik. A szörvdeszkán. Bandázó nyuggyernyanyák. Batman köpeny, koponya fülbe való. Banda összejövetel csupa bizarr arccal. <gül> Mi ez a film? Bruce Lee dugott rambóval egy szörvdeszkán. Fekanadi stilfűrésszel. Deszka beépített pengével. Indokolatlan szakál, Róma filmhez hűen, 20 percnél már látjuk az első cicit. Elmegy. Indokolatlan srác pórázon. Szottyad fürdőruhában, minek ilyen közelről, újabb cici. szexjelenet a strandon, Ez olyan, mint egy pornó, amit archív szörfös videókkal szakítanak meg. A srác a deszkájával vív, színészi kvalitások a plafonon, Szürreális is érthetetlen flashbackek a fekanéni fiáról, aki meghalt a szörf által. Roston kutya lakoma, Nyam. mindenütt égő olajfoltok vannak ebbe a filmbe. Kigyújtotta meg őket? Miért? Anyafia diskurzus a nácizmus és a serdülők kor zavarairól, még a nagyi bekeményít, Újabb plána a seggűekről és további időhúzó szörfös felvételek. Egyébként szerintem itt a koncepció az, hogy a rendezőnek volt több órányi szörfös videója és írt hozzá egy storyt. A film 60%-át ezek teszik ki. Lángoló szörfdeszkák, virágos hippideszka, ezt nem egy barkaskaskaszniból csináltak, halára harapták a srác nyakát, megint ég valami, De mi ez egy munkavédelmi film? Kampókéz öklöt cserél, négednéni fegyvert akar venni, és vesz is. A Biblia segítségével készül a Minden csapat készül a film végére, Napfelkeltében edző Japók, vasadhajú George Michael hasonmások mások a csövesek pedig sörrel. Olyanok a japánok deszkáj, mint a postaíronok Banda háború, leírhatatlanul olcsó, ahogy ez az egész film, egy szó, olcsó. Ez a seján fiúkból álló banda annyira szánalmasan berekszik, hogy mellettük még a West Side Story is egy heteró film. Sava az arcba, mindenki késsel, mindenkit, a nácik meg lenyalogatják a vértekéseikről. A, a srác lenyelte a vizet, és a fülén ki. Hitler festmény! Na no, jó, valaki bekapcsolva egy tagjém bolyát. Gránát az arcba. <Szorítás> belógó mikrofon kettő, fekamam a piros napszemcsiben motoron, a vénnéger bepörgött fegyverrel kergeti a nácikat. Egy kövér, fekete nő, lehetetlen napszemüvekben mészáról feszülős ruci nácikat. Ezt látom, azt hiszem. már a motorcsónakon, levágta a náci csaj fejét a motorcsónakkal, majd végez Adolfal is, finál écigi, és vége. Mi ez? Ez a film szar. Ez a szarszar kategória. Nem is a vicces szar, hanem az unalmas szar az Alig hiszem el, hogy végignéztem szar. A karakterek és a helyszínek jobb felhasználásával lehetett volna egy Tesco-gazdaságos mednex, de ez még azt a szintet sem érje el. Teljes csalódások a feelinges 80-as évek zenék kárputolják. Ezt a filmet nem ajánlom megtekintésre senkinek. Nem vagyok rá készen. Selv her Ha ön tüntetni vagy sztrájkolni megy, győződjön meg a várható időjárásról és öltözön rétegesen. Fogjuk meg a magakat. Nyeremény játékra hívnám fel a figyelmeteket, most önfényező játékot játszunk. A kérdés popon egyszerű. Miért szeretitek a B-Side Podcast-et? Írjátok tetszőleges terjedelmű fogalmazást, a helyesírást, külalakot leszorom, és a legjobb fogalmazvány eredeti dedikád B-Side Podcast hülyezene válogatás CD-t. Nyer, nyer Határidő 2013 Egy a részleteket majd még kiírom a Facebook oldalunkra is. Ennyi volt már az adás, az eddigi műsorok mind fent vannak a ww.box.hu-n E-mailünk 2 És van Facebook rajongói oldalunk is, oda is írhattok. Most pedig heti exkluzív hülyezenén következik, ami tényleg limitált kiadás a javából. Középiskolában egyik hobbin volt, hogy <tos> nem veszek levegy középiskolában egyik hobbim volt magnókazettákról MP3 rippeket készíteni és több punk és metal együttes is megkeresett, hogy ugyan már rakjam fel a demójukat és soha de soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor gyanútlanul behelyeztem a lejátszóba Gates of Hell metal együttes kazettáját és lenyomtam a play gombot, leírhatatlan. Hallani fogjátok, az első szám, amit hallottam tőlük az a Midian városa címet viselte az énekes a felvétel készültekor tudomásom szerint 12 éves volt és szerint Szerint lefektette a pubertáskori mutálós death metal alapjait. Ez a szám egy nagyon szűk van csak meg, de én most köszemlére, bocsájtom, félelmetes. Gates of Hell, Midian városa, ezzel búcsúzunk. Sziasztok! Hülyezenem! Nem Ez nem volt vicces Szatározottan nem volt vicces Kérem vissza a pénzemet Ingen volt? Akkor is szár